Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Allahu jazzal jallallahu falendrojm me temperaturim ndihme te falna kërkojm. Lavdatat e bekimeve te Allahut qofshin i Muhamedit sallallahu aleihi wasallam dhe te familjen e tij shokut dhe te çdoqëndik i ndjekin rrugën e tyre deri ditën e fund te kësaj bote. Ta ndërlozarë sa to vazhdojmë në këtë dit, për ditëve më të mirë atë vitit, në këtë dit të dhullhijgjës, ku është pesaj që të gjithë tashmë e kemi të qartë se në qëfarë ditë gjindemi, dhe se këto ditë për shkojnë shpejt. Janë dhjetë ditë dhjet e parë të muaj dhullhijgjë, që pejgamberi sërdo sërdo sëmë ka përmandur se si janë ditë më të mirë atë vitit. Dhe janë ditë që Allah u Gjallahu Ala adhurimin për kushtimin dhe ti e dënë mësë shumë të në këtë ditë. Do të dhe Allah Gjellewala gjithu në dënë punë në mirë. Gjithu në Allah Gjellewala i gizohet punës e mirë. Mirë pa, punë e mirë në këtë muaj është me një status dveçantë. është e trejtuar pak më nërjushe. Edhe në kuptim të pranimit, edhe në kuptim të shpërblimit. Andaj shpesë që timit të kujdeshëm edhe na që kam betur prej ditëve, që të shtojmë adurime tona veçanër është përmandrinë Allah Gjallahu Ala nga se këtu e në ditë e dhikrit përmandrinë se Allah Gjallahu Ala që është përmandrinë hadithë ku përshjet mëdhërimi Allah falënërimi Allah Gjallahu e kështë mëra e se përket rrëjëdhe se legjeratës tonë do të vazhdojmë sonë të insha Allah me ajetet vjuhese të surës rradë Në atë tekad hore ke më përmendur se Allahu xhalla xjalaluhu do të, të pas shpalosëse argumenteve, përgjigjeve në pyetjet dhe dilemat e i dëgjuarve dhe kundërshtarve, e ka përmendur se bi bazë në gjithë këtyre argumenteve, bi bazë në gjithë këtyre fakteve, nuk ka tjetër rezultat përveç njërit, e ajo është se Allahu është i vetmi me që meritojn të adhurohet. Pra ndajte, Anderolazor, duhet gjithmonë besimtari të ndjej këtë rjedh të argumentimit dhe të përfundën në rezultatin në argumentimit. Nga se si shpesha një, njërnit në kësoj bote do të jetojnë në kunderthënje se si kështë do të dëshmojnë me në ma bonë në desajt e tjera. Pra nëndi qka, thot diqka, ndërsa rezultati final është kët i tërqka. Nëse këtujen argumentet, nëse këtujen faktet, nëse kjo është e vërteta, a të resit duhet i përdiqimi këtojtë vërteta, të pranojmë. E pranimin në kuptonë se Allahut i takojnë të tërë adhurimi. Nëndaj, qëka është adhurimi, dhe si manifestohet adhurimi, e shumë tjera, të që të këtujen, dhe të thotë, rezultatet e këti argumentime. Nëndaj, Nuk është synimi i Kur'anit, të ndërlozer, që me këto fakte, me këto argumente të dëshmojnë se Allahu është Zoti, se Allahu është krijuesi. Apo që që thotë idhujtarët e Mekës, po të tjerë pas tyre, se idhujt e juaj nuk kanë Zotra nuk kënë zote gjellë dhe gjelali hu nuk është dhe thot epilogu përfundimtar i këti argumentimi kë për Allah ka përman lehu da'vatul haq ati i takon adhurimi i vërtet dhe thot këtë këtë mësë këtë këtë argument gjitha këtë faktë që pëjmërin jan që Allah u të adhurohet për ndaj Nëse përdorim ndonjë argument shkencor, ndonjë fakt caktuar, nuk është për qëllim vetëm të themi Allah Allah se Allahu është krijuesi. Por çfarë pasoj? Ata i bënin sejdë. Për mend Allahu xhallahu ka thënë se: "Wa lillahi yasjudu man fis-semawati wal-ard." Do Allahu xhallahu ala, do thotë i perulën, i bën sejdë, krejt çka ka në qiell edhe në tok. Tau an yukrahan. Me dëshirë, vëllënat, apo pa dëshirë. Pa dëshirë, kemi sërruat që bëjënë, më thonë se Allah o të varë këtara, edhe njerëzële, disa gjëra, disa gjëra, ja ka imponu. Deturimesht kam një votu. Dhe në këtë aspekt, ataj përulli në Allah Gjellar Gjellar Hoha. Një për të të në është vdekja. A nuk është vdeka që jë përulli në rion? Po. Po atë që jë përulli vdekja, nuk ka asnjë parulë që shpëmblehet për ta. Ngase është për, për, për ulë detyrimit. Por duam të them se Allahu xhallahu i ka përmendur se gjitha këto fakte, argumente, këto ligjërat, këto mësime, këto udhëzime duhet më prodhu diçka, duhet më sjell ndrit diçka. Çka është ajo? Adhurimi Allahut xhallahu i lartë. Sejdia, për ulën e Allahut xhallahu i lartë. Tauan me dashiri, me vullnet, me bindje i kena ngu argumentet, i kena në marë mësimet, i kena marë odhëzimet, dhe tashmë, mbetet për ule dhe nështërimi. Këtu Korani të ndërëzët e organizan jetë në njërijut, po edhe e sistemanë, e regulanë të mëndimin e ti që mësë këtë shpërpurë dhe mësë këtë këndërthënje. Si kurse është logike këndërshtarëve, logike mëhuzëve, të Allah gjellë vërë është, logike këndërthënjeve, logike këndërshtimit, Nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk ka përputhje mes bindjeve, absolutisht dhe i Korani është libre a laot sikur se Allah ka përmenë se po të ishte nga ndukush pas a laot dhe gjenin të kundërthënje kundërthimet shumë ta, nuk është nga ndukush të të tërë po është nga kush, është nga Allahu nuk ka kundërshtime nuk, nuk, nuk, nuk, nuk ka kundërshtime dhe kundërthënin në Koran nëska e po ju pasust e Koranit edhe nuk duke në pas kundërfeni një një të një uaj. Me që një pasua, e së të një libri unik, i cile do të të të gjitha informatat, të gjitha argumentet, i ka të orientuara bukur në ndetim të adurimit të Allah të vare këvëtala. Rëndaj, jetësimi i kësaj pjesë, me që përpër jetësimin e kuj, ajetëve të Koranit, jetësimi i kësaj pjesë, e është që ne të mundëmi në vazhdimësi, të luftojmë kaosin që m në brendin tonë, në tjashtëmën tonë, njëtën tonë. Kundërëthenjet mes dekleratave, pohimeve, bindjeve dhe vëprimeve tonë. Në kjo është projekt i ma. Ta jetësësh në jetë këtë unitet, këtë organizim, bukur të menajuar nga faktën, nga argumentet, njëtën e përdiqme. Kjo është që Allah të varë këtëra o afroj njerëzë. Edhe çfarë duhet të them të ndrohet vozër para se të kalojmë tek ajetim bim. Allahu dheu ala shikoni nga fillimi i sures Rad deri më tani, por do të kemi më vazhdu kështu njëjtë që të flitet për temat e njëjta, por në formë dëshme. Këtu janë temat, këtu janë problemet e njerëzve. Problemet e njerëzve janë qëla, qëla që çela, çela është ajo detyrë që njerëzit u krym punë saza do informatorë që njerëzit duan. Çfarë bëhet atë me këto informatorë? Si të formohen? Ka si të orientojnë, që të organizojnë jetën. Këtu janë kolektë njerëzve. Në Kur'anin ofronozi më për kët. Dhe nuk del në ashtë temave. Dhe vazhdimisht Allahu xhallahu vazhdon që të komunikon me mendjen, me, me logjikën e njerëzit. Po tash ndo është a formë tjetër. Kemi pasatja trajtim të argumenteve që është përfacin fuqin e Allahot. Pas të kemi këllut argument që i frasim për diturin e Allahot gjelë gjeralu. Pas të i ftes që të kërkuin një fali e Allahot ju fali. Pas të i ftes që të i binin e Allahot në seshde. Në no, shiko këtë rrjel. Si Allah gjelë gjeralu silë argumente, o e bën ftesin. Silë fakte, o e bën ftesin. Këtu jenë argumentet, ta është ornani, këtu jenë fakte, ta është ornani, është e prekullohëshme kjo. Por, nuk e në këtu format dhe vetme. Ka edhe format tjera që Kërani i thrat njerëzit. Nga njerët e nërëvëzër njerën, njerën e thrat me fakte. Nga njerët e thrat njerën e thret njerën me informat, nuk e ka dit e informon, dhe informon tash, e jap një orientim pak më në ryshe, dhe me thonë, ka hjesë të tijë, ose u thimit të tijë, kështu më rronë. Po nga një herë, nga një herë, këtu e nga uzimet e Koranit, për me e bin diken, ose me e thirë diken, diken, vetën të në të në masmari, Korani përdor metodën e tërënditjes në dërgjegjes. Dhe me thonë, Sikur se kemi të sej këte, rrufeja. Dersi kaluar, mesajet e rrufejës. Rrufeja të ashtë të ditë këna rrufeja, bëjegi. Apo që pojë dëgjujmë, kanë mesajë këtu rrufeja. Rrufeja Allah në adhuron me, kët, me, kët me kët këtë pëllëcitje, me këtë zhurëm që është ka këta. Ka mesajë që nga du të mi kuptu ato. Elogja le o thëtë në vazhlim të ehteve që sëtë do të të të të jetë me jetë në gjashtu majtë edhe jetë në shtatu majtë të sërëse ratë Allah dhe thotë Kull Merrabu sëmë avati wal ardhë Kullillah Këtu në këtë jetë kemi ndryshim për këtë qasës Këtu ka shuva ju, shuva ju Ta shti falë, s'ka ata me falë mu Na i dhe mundësit me falë Kërkjesë dhe të e shënë përgjegshme. Ka dikush nuk din me vetë. Nuk din me pyyt dikush karë që ka i duhet. He, ashtë onë të kalzaj. Ta boj pyytën të dhe përgjigjen. Kujdesi i Koranit për njerin. Ka bujnë me honë që përte këtë pyytë, që ke pyytën. Si krymë punë e pyytën, onë të kalzova. Në shikojnë të nëvë vëzër, Koranit në mësën që nuk duhet njërihu, nuk duhet njërihu, kërsi si kështë të thëmi në povëll, me hi e këtë qafë. A të ka lëzova? Hajtash. Po rruje se, a nuk përdi për vetë në vetë. Mënohu ti me, me mësu, mënohu. Po, ti ki arsuje. Ka herë përshonë, si thëmë në, a e kam farzë. Po mirë se ki farzë. A që të duke përpërnu që të që ka? A veç me farzë këta me punua? Unë e i thashë. Po mirë, mirë, i ke thonë pa më në mëndruj pak një njërën e shetë ka Korani, edha mundës i në pyte ata pyten, ata than i odhash në argumentet u krye, prap Allah ka nëndikon ta shtithullu këtyne, kull të uaj edhe për informat një dobi djetarët e kam përmenur se nga argumentet më të fuqeshme të Koranit që dëshmojnë një shmërin e Allahot iana ato që kanë fjalë të kul, thuaj unë të fuim se apo. Përto nga sura që më shumë të flet për teuhidin, e surja Al-An'am, në këtë surë ka më shumë të thotë kul, kul, thuaj, thuaj. thuaj. Tregon ju mësoi njerëzit apo. Është ka surën Mulk, ka më radh disa, thuaj, thuaj, thuaj. Se surja që tregon se çu funksionon pushteti i Allahut më neer, surja e pushtetit e Mulk. Në ektu allaha qul man rabu s-samawatih ul-arnda Thuwa yata t'ilë Kus? Thuwa piti Kus aht zot iqeve tukus? Kul illa Mas piti me t'onata kus aht? Thu yaw, allahu aht? Kul afat takhathu min dunia uliya La yimliku na li anfusim dharra La yimliku na li anfusim naf'an Wala dharra Er zot <tun> iqeve tukus kus aht? Allahu, edhe dine A pamiyre allah Dhe që është këni marë meq, këni marë zotëna, që a dërëani, posë Allahu të cilët nuk kanë dorë asë dobinë, asë daminë. Kër kërë amër i bëna asë të këpëgamberi sërë Allahu sëllëm, i kërë, me përnu islamin kërë, po pëgamberi sëmë në ka pëjtë, i amër, ken ilahën të abud, o amër, së zotë e këja të, ka thon themanie 8 7 në të tokë e 1 në smë. Ç'tuati kam tokë ose ne kam qjellit apo. Ka thon kur jën zor nga rreziku i caktuar, të kanosës po lemi caktuar. Të dhoman kam athir. Ato çë kam naith fa athir apo. Po mirë kur ti ne po ne kërkesë caktuar dobi të modhë. Kam athir, apo po të çë kam qjell. E këtan tok çka dvin po. Këtë janë këtë të të e për i paske. A shikohë, koronë në dhëtë. Këta që i thërë njëse, këta që i lëtë njëse, këta që i prekeni frikonë, këta që po, po, po i servillohemi aty në, këta që po kërkoni për këta, këta, këta, këta, këta. A kanë këta dorë funizimin, a kanë këta dorë dëmin, a kanë këtë dorë dëbin, për shambull, Allahu Gjernë Leuala nuk leual me të godit një dalë do me të gëdit me Adam Allah po për më pytja vendimi i kudë zbatohet i Allahot e pse për këti pithush kështo që kjo është gëdit në tërgjegje kësë është argument ju jo, nga se këtu të ashtetimi është në basë të pohimit apo këtu ndëllimit ma herët ka qenë në basë në argumentimet ta është në basë në pohimit kësa zote e ki kërrije në zarkën e dhira të najtë në e këtë i poshtë Këpëtan, kësë është argumentim, mu. Një argumentimi u kryje e këne kuptu. Ta është kalim në fazën e pohimit. Mi nga e kje thonë të këti kështu. Po ti është këtë që është të po. Po mi në kje të është. Që këronë si në edukan, që të arim dhe të këtë dëvërtetat. Ti njohim, por edhe si ti funksionalizuim dëvërtetat. Këse ka një këtër së dëvërtetat që në këne besun të, të Komplet, dëmohon, të hjezuara Janë komplet preashtuara nga jeta jonë Koroni të dhe me funkenizu A këthonë qështu? Që në rrugë e një këti? Unë e një kër rrugë në sahabëve Hanë gjemi dhe të sahabëve Jozdi Paj, qëta është? A po këpëtanë? Të mëse mërë ti Këtë problem vesh me mushtër këtë me kësë E më hon, këta, më dhe mënohon qërë e këta Sot me ndili të Qërë e këta që kanë honë këta Kurani flet për mentalitet, për mendsi. Nuk flet për kategori njerëzish, A, është e qartë. Sëso kalzu këtu për kategori. Tash nda shumë ulto si publik, edhe me kesh me dom, me dialekte, me dom, fali ish bile idiota cilë të, të mund di më von gjëshka për onxelo. Jo kështu afta. Mendsi, shikojmë mendësia gabueme, konflikti mes bindjeve, mosfunksionalizimi i i, i, i faktorë argumenteve, çe ku ka shumë njerëz. Po dhëvën që çen çasto. Në është a ju të shirëku, ju qënë të mëkati, ju qënë të ipogrizia, nukun ju qënë. Pra ndaj, organizeni mëndësin e juaj, që të dhikën nga fakën, nga argumentet, dhe mbi bazën e pohimeve të juaj e më prani. A ke pohu, a ke pranu. E tërë, në shikon kjo është, mënyrë, thash e radhës, e treta, e katrëta me radhë, që, në kuatë të dësurës e radhë, pejfilimit, dhe në tërënjë, kurani pë argumenteve dhe kërkeseve. Kul hal jes të ul'a ma wal vasir. Thujo, prapë e radhës. A jendë barabarth, ajë që shë, ajë që nuk shë. A jendë një të avë. Ajë një të avë. E pësë janë një të një të avë. Jendë kuptim të vlerës. Se më në kohë një që nuk shë, maj vlemë shumë. Apo? Po, është një të një që një që shë, pësë ajë që nuk shë. Në me prezentu, Një një që nuk shë, edhe një që nuk shë. A jënë një ta ju, nuk jënë një, saj që shë e shë e mire, është të qartë këpunë. Emheltes të dhullumëtu vënurë. A jënë barabarta, ersira dhe drita. Në jetë e përdishme, a jënë barabarta. E qësh bërë bënit barabarta, e qësh bërë bënit, qësh bërë bërë bërë bërë bërë? Allah që ju shë ku dhe që tjeni, edhe këta, këta që s'kan asyua, Kujdesini mësë po bëni shkelje në dajë tëri që nuk ju shohen e nuk kujdesini për shkelje në dajë ti që ju shah. Kua e këni në dërgjegje, kua e këni manën? Apo, apo, apo, apo e jeton këtë goditë në dërgjegje? A të godatë, godatë. Që i shba po pojidisëshe, po, po rrgullosh, po e po kë i kujdes në dajë dikuj që nuk të shë mirë që shë javdo. Që ka së të përshamu të në lozër, në një, një prej, një prej Do me thonë, dukurive, fenomeneve negative të kuas tonë është stërmadhimi i formalitetit. Sko lidhje që kom rrana. Sko lidhje a, au la, s'u la. Më nëndësi parfumi për mi, kaqë? Formal. Së më nëndësi ako zemën e bardhë, të pastor, ako vlera. Teshën e blenës rajtë, kaqë? I pastor i bukur, atër. Formalitetet. Formalitetet. Shpenzojmë përra ma shumë formalitet, senualitet. Kohë e formaliteteve, kohë e aktimeve, edhe hipokrizive. E në gjerë në levonat përthot, që është të po regulluëshe pëndrejqën e diku që nuk të she krej që është jetë, nuk të she. E shë një pjesë, përshamë të mëzër, dhe që dënë, dënë me ekspozu, dhe dojmë me të rejgjë vëmendin me, me aspekt në jashtëm, për mes ekspozimit të pjezve të trupit. Apo? Për mes ekspozimit të pjezve të trupit, apë. A të një që dujmë këtëm jau ekspozu, a i shojnë të gjithë kërë qëka kanë e këzlu, kërë qëka dohë? Jo, ja, si shojnë krejnë kënjëzit, apë. So njëri ka përsa nështë tjashme, i shetë dojshë, i shetë, i shetë, i shetë, i shetë Gollë, në mes të një qenë dhe dhëme e pashë pa sukses për të ata. E Allah për e thëtë që është përqëto të, të, të, të në këtë mund, e ajë që se krejtë mërën a jaqë që i e nënstot, e për ati, a konej tjeshtë që i këmë veshë, a konej ekspozim, a konej mënyrë saktumë. Kërë ki menon, në për? A me qpitë, me qpitë, a të shë Allah, që është në këmë shë, e për mirë për ku është, ku është këtë lëku në ndjetë ndërgjegjës. Pse pra? Qërsa e njerë që ka qenë doku fal, e ka fëllu me, e shtramu qafën, e krahën, në të këptim që i thyër për Allahot, gjellë dhe gjellë aluhu, e o meri dhe gjellë aluhu, e ka pohe, ja ka dhonë një flakarish më asë qafë, e ka dhonë një hadha, e në këshu fi lë kalbi, u lejse fi lë kafa, Këshu është në zemër, jo në qafë Së ke njëvej, qafën me thujë Zemën ndo është me di për Allahët, jo qafën të, Gjithë ka pas po formalitetë Përëndaj, Allah për i thretë të njerës, ku ndërgjegja? Kull, kull, thujë Godit të jo ndërgjegjët me Këto thujë, thujëti Ashtë e nxajshme keme këta Emgja alu lillahi shura ka Kha naku ke khalqih, fa tashabe al khalqo alihim Apo kam problem të tëtër? Subhanallah Problem A keni kushë kakru që jetë të toku? Së kena problem A keni problem Me botë barabat në atë qëshërë që në këshërë? Jësë kena problem A keni problem dhe me dalë Diritënë përësë nësë kena problem Për hadhe kalënu problem tëtër përënësë këni këtëtë problem Qënë e shëtë problem? Doshëtë Ndo është ata që po i adhëroni, po i madhëroni, posë Allahut, kanë kryu si Allahu, feteshebel halku alehim, e përzi te kriesat, të jo shpërzi pas të i kryesat, cërtin të Allahut e qëtë në tyne. Jo, së është, së kështo? E qëka është, pra? Fëteshebel halku alehim. E s'pëdin, kër Allahut po i thret, me ditoni me aqë ka kryu Allahu, posë pëdin me aq, aqë, këda Allahut ka kryu e po? A ai ai përzien muzikë? Jo ja, vëllai. Përshëm. Kuri kuri të meni meni track ja do më ekspozoj mallin ton. Po ka edhe propozim tjerë apo. Ti thosh, shikonë mallin që unë e kam propozuar. Eko më ekspozoj. Çka folën ata? Si do shtyhet toa se nuk ka përzi, ketë që kanë. A, është normale. Ëh ti s'ganu ma shtop, nën dia tash të jam. Ah po po. Kër Allah është, Hadha khalqullah, këtë e ka krihu Allahu Gjalluola, shikoni që ka Allahu krihan, merë një mësim nga e që Allah ka krihu, lezoni mesajët e rrufes, të thush, cëllë rrufej, a e që djevë ku nësot, cëllë rrufej, sa e djevë qëtë ndoë këtë kone e, e, e, atyve tjereve, a ndodhë kësë, nështë u ka përzi e lëpë atëve? Ja, s'na u ka përzi, a jo, pëse pi përzi nj Pëse përzi një punët? Kjo është e madhe të ikhlasit e sinceritetit. Te sinceritetit. Dhe me thonë, kusë t'ka kryu? Allahu. Kusë t'ka furinzonë Allahu. Aki qata, post t'ka përzi. Jasë më ka përzi. E pëse kër të me bë punë për të përzijet, a me ndresht pak edhe për ta, për ati, e përse këto për të përzijet? A të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Nuk e me i shte krimi. Këni po kërëra, për shambull, kërdojme ka du një sen, që ko dhe me ahiretër. Një sen që ko dhe me ahiretër. Dojt me së cilë shambull të dë njësën. Kërëra, për shambull, njerëzën, a kërëpa ju pështilën punë të fesë. Pështilën punë të fesë. Prej, ndoshta, qështjeve kryosore të fesë, që njerëzve din një pështilë, kërë është që është, e? Kaderit. Caktimit Allahot. Ka caktua Allahu, për shambull, unë e mu falë. Të këspo falë, nëse ka caktu dhe më thë. A, që shumë të ditë? Kismetit. Do më unë kaderin i pështilët, të shabë, në gjajshëm i doket, kaderin me imponimin, kaderin... Po mirë, Hajde tek shohim prato ka shtimin da punteira. Tevojm i test kur don sigurisht se ka vrojm me Kaimira i Allahu. Kortat untohet apo edhe bar kur zbrast. Po hajde tek shihum tash çka ka dera me honga mas me honga për shembull. A ka këtu kadirin e pshitël? Jo, vallahu. Çort e ka kadirin, tu i jap ders për kader. Ato. Nëse për shembull rrezikohet që për për një reziko, dhe nërënazër me bo, me udrilë gjamië, që është Allah nërë ketë këna mi i këpër qëtuj, a që është të? Qëni mi falë dyre qatë, që është të në stutë na për termetit, se kjo sështë e dhe gjekës ma. Dohet me i këpër termetit, dohet me najtë, dohet me najtë, së këtë i, dohet me i këtë, dohet me i këtë bjen të avani mi kry, dohet me rujtë vetër, ku ndodhësh ka që do të më ikë dim nuk të fshijë këtë punë nuk e lën nuk e lën në rrasci nuk e lën ti më një, dhëri, një të rrgom një lutëm ndonë modritë edhe ai shtohet komo si rrasës për shkakun këta kula bin veç mosun bjen korrë edhe në rrasci e lën jetën e vet cila çkyn e shej telefon nuk e bën apo nuk e bën se ka çorët më ikë ka qorasti këtë bjen kryt müt do të më thonë një kupull e xhamisë ti çartson këtë pụtë të mënisë. Po mirë, më thonë e e xhehenimi që glltit më dënjuar me këtë i glltitopa. Pse këtu quajnë me rastisht në shoqërmok mota. Po smersa vetëm një pitinë apo. A përjetë sebe ja ka pshjell shjetonin këto. E ja ka pshjell. E Allah po i thotë, pse keni të pshjellët ju? Jo, jo. Ja, ja. Ja të dini shumë mirë ka djerën. Ja dhe gjenë e imë, këti keni qartë e atën. Po keni qefë me i pështilë ju. Vatë. Keni qefë. Keni panë njerë përshamu të në vëzër. Kër e bon krimin apë. E dini që ka bo krimin. Edhe... Dëmonë dënë me i këpëj. Të e më përvoja, keni, për keni panë e për dokumentarës a këtën të më rrallë. Ose le të zhuë ose. A e, e ka në këtë ditu qyshë. Falsë, a te vini me boll mirë. A ti po të mbulli për një rrugë për të vresur natë jotën. Amba koçë që munduq ti s'po merresh. S'mi ktujtën ata. Çu këto koçë vjerë më vështirë. Deri sot të ndezjë ku. Așa. Çkësh një zonë. Koçë me buksë jesht kuptoj. Mfal a bën. Ai di koçë diku shohë një herë kanë qenë s'po thon gjithçujt i pun bon këto ama. Një dënë sinë koçë me buo aktrime. Për më e nxirr veten nga situata. Por më fitu një kohë. Apo a ja bëni pyetën, më fal që ja e shkë, ai kur e bëna ndër këto 10 minutë, përgjigj në pyetës parë, po do më fitu një kohë pyetjes së dytë. Kuptove nsonin? A kuptova? A ne këto ila më njerëz këra, stuh shpun, do të kar më bosës dieta. Amallah po të jo më mua, e keni uç adresën, sonë po ju di kret. Jo. No. Ose më thui mua në mu kapsil kadere. Sonë po të ditë për dosë dit për të përshtillet në sofër kor. Ja asim gjom spopësit kur. E has rrezik kur spopësit. E pse rumbierën veç me mua për spopësit. E kuptoa? Pse veç të për spopësit? Prandaj vetëshabe alkhalku alehim, me kapërzin, me kapërzjen. Allahut kul, thojë prap. Thojë. Allahu khaliq kull shay. Allahu ashkriu si çdo gjëje. Çrëu, heq ajo diçimin atë. Heq okselim. Vahua al-vahid al-kahar, al-vahid al-kahar, pe jamrëve të Allah Gjallahu al-Avta. E këto dve jamrën të letë me zveti. Al-vahid al-kahar të letë me zveti. Ajo është një, dhe gjithë qëka është në poshtetet i. Gjithë qëka është emposhtor para madhënis ti, që kjo është kahar. A që i kanë poshtë të gjithë me madhënin e ti jetën. Kërkosh nuk ka mundësi me vepru, në kondështim më ato që ka Allah u dënë, që ata është një. Me kondë dë, me kondë që dikush ka mënëci me bodi qëka, që ka Allah nuk dënë, së kësh me kondë një. Përndë Allah Gjalli Leola, po i thëtë, me që është kahar, gjithë që ka është në dorën e ti, edhe dhe me kondë një. Përndë e kjo është, përndë e pjesë që ka bërë me, aspektin e, e, goditjës e ndërgjegjës përmes pranimit dhe përmes pohimit dhe kjo është nuk ka të bëj veç me idhujtarët po shambun e idhujtarët ndërso e rëndësishmo është menësia që ti ta marësh, të amërësh të mëdhonë shambun menësit për, përndaj jetësimi i kësër pjesër është që ne të lirohem nga mendësit e shtirjes aktrimit dhe formalitetit kalën e mendësin e argumentit dhe përpuhë thjes mes pranimit edhe zbatimit. Eta është ka këtu njëtë shumë njëri që ka me punun këtë aspekt. E pasë saj kanon allo gjëllëvala me një piesë që është nga shambut matë nëjtë Kuranit. Edhe është një shambut që të nërru dhezër të mëon është problem më komentoi, problem më sqaroi. Jo pse është i vështirë, po shkak është i gjon, është i madh. Sille Allahu jende Allahu në vetë në ajet në 17 të suret Ar-Ra'd, sill Allahu dy shembuj. Për mëstë dy shembujve, Allahu do më tregu dallimin mes të, të, të vërtetës dhe të pavërtetës. Me shembull, shikoj sfonë Pra da i të ndërozër kjo fejë nga veqërit e saj e ka qartësin. Shumë është e qartë. A ta bjenë shambullë qelin, a token, a hanën, a vetëveten, a mrena, a jashtë, a shambuj, a e kjitë qartë. Sartë. Ka pru shambujte, dëvërtetës, me kuptu tëjse, nga jetë a për deshme. Edhe si e në dy shambuj, që kam vë me ligjit e Allahot kosmologike, ligjit e Allahot-natyre. Këmë e thënë se ligjit e Allahot-natyre janë të pandrishrushme. Pandrishrushme. Apo. Në ujë vlenë, në në qinë gradë. Sin Kim, sin Zvitser, sin Kosovë, sin Arabi, në të në në në në, në qinë gradë vlenë. A ligjit e Allahot? Po, është pandrishrushme. Ska. Të në, 5 gradë vljantën, ja. Na vlojmë 5 gradë, ma qëper vlojmë nëse hujë. A ma hujë është konstanta, gjithë më nështë i njejtë. Ligjet fjerën është ko, ligje Allah ka pravë. E në kurantën dhezër dhazë, është një tem që ndëshë ndërën e rekinëm, rrasë me trajtu, Allahu të vërë, kohëtale, silë ligjet kosmologike që përmestun e ti kuptojmë ligjet e shëshnisë, që është funksionën shësh që më dëshambull. Mundaj, a ka shambull kuran buprrecit apo? Një sure ka më nëmë buprrac. Një sure komplekse ure bilinguales. Edhe Allah përmend organizimin shoqëror të bilingualëve. Më bënim sin organizonjë buprrecitë që mohu atë. Cëllon shembun e bletës. Organizoni bletë. si bleta ekzëmëratë. Kto sillosh shembunën ujit هذا الشامع بلنا الزيارة عند الله قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاختمل السيل الزبدا رابيا شكرا الشامع بلنا شكرا الله جل وعلا أنزل من السماء كي زوتك جز شكرا لشن دور نتي دعيه ذن دوس أنزل كازبرية نجاة شيري Ujën, ose me thomë edhe uj, jo ujën, për ujën. Ka zvitë Allahu ujë nga qëllën. Fesalet e udijetun bi qaderiha. Dhe... Kër bëjen ujët, në në vëzën, mushën, luginët, rrugët, kër bëjen shumë, po. Tash, a thuët, a thuët, dhe ka leviz, ka rjedh lumit, a ka leviz lugina. Ja, lugina s'leviz. Këto dhe thot, fesalet e udijetun, edhe rjedhën e vërshuan luginat atë, nuk tha uj. është shumë intervent në që shambull. Gjido shprejhje të përdorën kësë shambull, kone për komend. Filëmisht, Allahu posil shambull e ujit. Ti kur e lezën këtë shambull, ki për shtype se Allahu gjallë leona poflat për fenomen natyror që ndohet njët e përdeshme për dhe me ta svegu Allahu që është ndohet. Ti që për shtype e ki? Jo, s'koli dhe me këta. Allahu për e përdur ujnë dhe shion për me ta tërgu të shpalljen. Nëse këto shambull i shpalljes i prezentuar për mes një fenomenin natyror të quajtur në rënjë është jurë. A ndësikur se bjën shi nga qili, që në gjallë tukën, që ashtë të edhe allosë breth shpaldjen, që në gjallë zemrat. Dhe kërë shambull, dhe ka prallon gjerëlon këtë pjesë, djetarët kanë thonë se është shambull që ka të bëjnë me individin, do më thomë, me një proces të thëcis, edhe të në gjalljes, e të levizës, e të permësi me tërëgullimet e kësaj rradh që ndodh edhe rezistencës e konfliktit e kësaj rradh që ndodh në brendinë e njeriu. Kjo i gënkaj me sot. Ky është shembulli që flet për çka ndodh nën asajmën e individit. Por ka nga ulemë kan thonë se kjo shembull i thotë se ka ndodhur mes njerëzve, bardhës ve të vërtetës edhe bardhës të pavërtetës. Por ne do ta morim atë të parë, ne nuk intereson as pori çka ndodhte në mrenë. Na të qecuim, na të ratuim të përsta i vazhdim të u tjetë. Andaj, Allah u thot se është është një lugin, fush, e modhe. Shmarat, e thot. Aja është zamra. Ska të bildrën të, s'ka azhjën të atë. Vetëm ka gjëra, të rëzikshme të qëtira. Shmarat, zemre një një të embushur me vese me mbeturina dryshme Allah u ka zbit ujin ka thonë meen meen këto ka ardhë në formën e pashquar në gjojnë Arabam e me qka ardhë në formën e pashquar e ka një kuptim pak ma nëryshme se poteshte në formën e shquar qka me kuptim ka ardhë në formën e pashquar For me e pashqurë ahtu meen, Allah ka zbit uj, uj ka zbit. Qëllim ishte të nëlezer kuptimin e pare ka, të bëllë shumë, të mjaftu shumë. Do në këshëm për në të regonë, se aja që ka Allah e ka zbit nga qili, është e mjaftu shme për të mbush gjdo zemër me bindje, me besim, me regullu, me dëbu gjdo vest keqë, mjaftu shumë është. Maen dhe gjithë është të eqka e, e si mbëllin uje është, këllu është mëria, pasërthia. Përëndaj është i pasër nga gjithë njëllë, s'kanë dërhyrje dora njëzorën te, asë mendje njëzorën është Allahut dhe është e bëllshma. Qështë të majë që zënë shpalje në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Apo E kërë mërë me vete kërë që ka ka Në përzirit të ujit Me mbetuinet e luginës Që ka ndohë? Që ka ndohë? Turbulot uje Apo Në ujë bjeni pasët Kur bjenë, turbulot Apo Dhe fillon me marë ujë me vete Gjitha ato Që ka në në betrym, këtë bër lukën e asojshë lukin e asojsh e mërë mërë mërë të, dhe fila me i thëmë, e, e Allah po thëtë, me që është uj i bolshën, apo, e mbush lukinin, po, po nuk bën vërshime, nuk bën damshën, do thëtë, nuk leviz uj, se po të kështë me leviz uj, do të vërshën të nga boluku, po leviz bashkë me lukinin, po, andaj lukin ashtë, aja që e mbën ujën, shpalje, djetë mjaftushme, me mbush një zamër, po jo vërshime që bëndam. Dhe mërë me vete kajtë veset, kajtë mendimet, kajtë idet, kajtë koncept e gabume, i mërë me vete. Në fazën e parë, përzijet. Nëse, Allah për të aben shambullë, nëse, nuk e ndalë ti, rrjedhë në ujtë në bëzëmër, apo, Procesi i arshëm është pastrimi dhe dëbimi. Nëse e nalën fasa këtu me, jetë tërbëllimja, subhanë Allah. Të me thonë, këherë nga në ngujmë ndërës një korë, s'po shkojmë, ma shumë këra marë. Ta. Po te këtë ashtë tërbëllumë, jepë, më shëhalat, qëtë për janë, dhe të cëmë me marë. Për ndaj Allahot, vëdhe kirfein në vikra, të nfeu lëmuëminim, të rikujta, mosh, mosh, së mbush e i bëndë dëbi, qëtë që ka të u t'jamëbën. Dhe këpator nëse me një kantë, me kofë e mëre, me shënëmbullë të një kantë, një kofë e caktume, ka më betunja, ka dhe qëka, të e mërë një, e mërë një gjypë, një shlafë, zorë, qështujnë, edhe jepshën ujtë e musht, e musht, e ujt e parë tërbulot, ujt e dy shkon duke ato, ato që ka për uni në gjitin për mi, pas taj derdhen derdhe botë i pasër Allah po të në shëja ujë në zemërës, në sjanag në shëja ama, që ka së më rëndësi derdhe ujë në zemër që po të më gëni shumë derse, shumë gëni derse, shumë lëzën i Koran shumë lëzën i përvej, shumë ama derdhe në zemër Ati e paj që e ka kofën, dojnë e pastru, e uhabit të më betek është shlafë i është kofës. Ja, e të e mushtë të këjshisë ati. Në thamë me mushtë në kofë. Kër të e mushtë në kofë, kofë i e që prazë. Po që është të po, e ka marrë, e ka marrë, e ka marrë, e ka marrë atë shlafë zorën e që për, të të ujët, dërësit, Allahu e dhimë që është ujëtaj. Ja, e ronë, në po thimë i më zemër d që t'ja fërë në zamërë, mëshe shumë mëshe, shumë mëshe, Allah pët, fësalet e udhijet unë bi kader i haë, bi kader i haë, jote të të ne kanë kofën në qinkilla, dhe kanë ka i bardak dvogel, qa aqë, dhe kanë matë. E këto tash, Allah pëllatë, sësli merë vajnë ka madhësia zamërës që e kao pëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtë një gjumot tjepri volmo, si anë zanë ma shumë, një kush, një bajram, shumë, si anë zanë ma kohërt, e dikë, qështu të shto. Ama, kjo ngushtia zemërs, asë zhënuhet, po, të. që të allopë, po, që të allopë, që të allopë, po, që të allopë, fesarit e udije tunë, edhe, dhe më thonë, lëgjina e ato që, levizën e po në uj i zgjënën, i zgjënën, për nuk rrjetë, rritë të botë e madhe. Për dajtë e në vëzër, që i ka njësatë njëzit, që kam problem me të rrashti, edhe hojnë bukë shumë, s'ka dhjetë, dhe një një që i baratë, ose kanë arsvjet tira, nga zhjith jetë, që po buën të ashtë që kamë vo, me ngushtu lukëtën. E ngushtë, e eh, hajtë të, të ashtë. Të ashtë s'monësh Se e ke ngushtu lukëtën, dhe mund që ke po, që ke po, venë ku dherët ushqili, që ke po soj këfe, ta që ke zhëmu, e ta zbjen mu, që ke nga ratë mu. E zemrën nuk bërë bon me ngushtu, se zemrën nuk o si lukëtë, lukëtë i sot hajsh, deformuash. Apo, lukëtë i sot hajsh, deformuash. Zemra sot tash firmos e ku ndot e luktë sot apo? Andaj ngushtej luktin e xhenë zemrën, o musliman. Esas muslimata kanë xhenë luktin fort me 100 lloj ushqimeve apo lëndë lë ushqime han ata. A kur vjen puna te zemra ni ushqime ko, namozin farz po pak, dhe kre, dhe kurane, në filet, në e fal. Po xhenej pa pak tep je do dhikre, do kuran, je do nafilet e namaznate, xhenej pak sofrne bukës së zemrës, çu tek je xhenë sofme bukës së luktit. Zgjënëje pak, Allah dhe të, të zgjënëje. Se e ka shumë, a ne i ka zemën shumë. Mesruku, ka qenë për i djetarëve të nëmlaj, ka qenë për i nëzansëve të ibn Abbasit, rrëdhjallat të alën, në falënit, ibn Mesudit ka qenë. Tha, Mesruku për përruajat e ti, shumë ka që fa shemblë, shemblë të Koranit do. Tha, i kontaku shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi vësallat dhe për ty në kishte që më thonë uh, burime ndryshme sitë nishte burim veti që për shavu i tajt kvjelt në ishen thoth për ty në kishte burime që mjaftonin për njëri Një njëri psa, marë, disa kishen ishen burime për dy njerës e disa për tre e katër disa për ty në si halli hoqës temë i bërë mesudit At krijt njerëz e dunjos mi ambledh apo i ngapte edhe kthyerishin te mushkën apo. Çaqël me kapos. Za amra mole kë Allah e din çfar lugina kjo tani be musudet. So vahi ne ka zon apo. Po zhanoje. Apo nova kjo ashtë shembull. Andajse domi hjek. Ato bujo shkat, mbeturinat, ato çat kot kçijat, edhe turbullimet me hjek mos e dia. Mosha shumë shumë mosha, shumë. Shomilë më duhet. Po kërë të manja njësë njërë jetë në topë tëmë. Asë as nuk e ka morë ujtë që më e pinë, e asë nuk e me e thotë krejtë. Pashtë do të utje. Derinë fund, derinë fund, pashtë dimeshtë. Kur më së mëna se diturija e shënë nështë të bëndëm? A dinë kur të bëndëm? Veç kër habitë është tukë qërë anë është, e mërë vesh? e veshë, e qëtë ja, bëndëm, së so është e bë E po, të përshamullë, nësë jetë e shpija, nësë jetë e shpija, edhe do me murshë një me ujë. Po. Dhe nësë është so ku feja nërë qeshme, s'ka zarar ato. I habitë të fërë me dikën, ka njësë moronë këshinë, në tepe, ta prishë me parketë, i bjenë këshisë poshtë, po ujë braburu, i braburë ujë mirë, i mirë vëllajan përse ke qitë ku duhet. A, për kuptanë? Mësë a pravanë shpemë me i bo zararë këshinë, po, po anaj disa që nështa përnjen që nështa derë, simsimi, problem, i thimi që ku e të e qitë të lovë të meqë? Që kja është ku e të e lëshuse? Nëse e të e që në zemrë? Zemrë shkon të shkonë të u zxënuatë, veç ka qishë mërë e rëjarë. Sa të jepsh e a zxënuatë? Zjepsh e a zxënuatë, ku këtinë pozitiv dhe për tërë. Që kjo është shëmë dhe që lojështë? Kjo është shëmë dhe por asulat praktikisht na duhet nervën kuptimin individual. Dhe pasëve ne lëmë shembullin e dyt. Wamin mayukun alayhi fi nar ibtigahi liya tin aw matain zabad mithlu. Shembulli i dyt, shembulli i zjarrit. I pari i ujit, uji tham çka është? Uji çka? Dia, shpallja. Çka? Bolluk dhe pasrëti. Pra ndaj, dhe dhe që të formën dhe të pastron, të nëzirë ketë në beturinët përjasht, me vëzvese, me vëzët këqia, me ketë që ka ka të qëtë përjasht, është dhe dhe që duhet me pasrë dy kushte, e bëdhshme shumë edhe pasrë. E të rifarë dhe, që ka dhe që të ashtën për lukën, asë ja, po flanës për dhe të pasrë, shambulli i ujët, shambulli i dytë e umimma ju kjidun e finar apo ajo që ata apo ajo që ata e ju kjidun është e ndezin dhe e futin në zjarë qëka futin e në zjarë? për me ndzirë arën e argendin, e kështë më radhë qëka futin në zjarë? e marë një tëzehe apo që në te ka për lakë tukës që unë gjitë me ta, ka dosenë që s'duhën, edhe ka are. Për me e nëzirë are, në që ka bujnë, e futin temperaturat të larta, moshkri, ta një fyrin me, me, me ra në beturinat, sikur se këtu që i beturinat, për hypin nalt, e i qetui, këtu zjarë i bin, se nuk munë në beturinat, me i rezistu zjarë që i rëzën are, së shën are, veç ari rezistor në ato, ose argendi. Ato qënë me. Andaj Allah dhe thët, e ato që e fot një nëzjarë për të nëzirë stoli, e u me ta, apo në dobi të tëtër, edhe hekrë me nëzirë, që lekë me nëzirë, dobi që i keni jo. Zebedun mithlu, edhe që piksoj, si e që bjen për i kësaj, si pasuj e godin zërët, është bërlok se e bërlok i ujtë të tjerë. Qështu bjen këtë të. E uji i shemën i parë është pallja e zjarë i shemlë dhe qëka është. Ujë i shemlë i të përështë, diturija e shëndoshë që borën nga shpaldja, e zjarë i shemlë dhe qëka është. Sprovat, që besimtari ekspozot nga gjdaonë, që ka Allah s'ka thonë, s'ka thonë, ajo që te e futin në bizjarë, beshpinjone mjarë, po në zjarë, krej du të futin zjarë, për ne dvim për të naonë, dhe dhe, dhe sprove, janë, Jan ftira, janë, janë zheta problematike apo mirë po, nëse nëse qëndronn bon sabër të hiqen të hiqen pjesë të tepërta, të hiqen gjërat që ta ka von pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në vazhdimsi besimtari provohet derisë so vjen në një situatë që eth në bituk e është bitukë skogju në ato. Që këi djegaftë që kjo është nga e që e si Allah i Gjellera shambullin e zjarët edhe shambullin e uajt Ka Allah që kam o thonë këtë shambull se a jeti veç në gjysi këna komendu o të vazhdojmë dhe komendu edhe i nëshad desh në ashën mirë për në përfundim të kësaj të nërëzën Allah u të barë këtë ala për në asil shambullin e, e për ditëshme kështë, nga fenomejt dhe naturore që ni, mi balët të një të kuptojmë si duhe të gjith vetën tonë. Prandaj faza e parë është marrja dhe pastaj rezistenca. Edhe në të parën ka rezistencë me i rezistuhin era bortsjes që u i bën deri sa të krizohet. Edhe në dytën ka rezistencë me i rezistuh temperaturave derisa të bintin atë e del zjarri. Prandaj ka ekur thot dikush po forna Së po kam për kushtim, po bëjt dhekër, po më shkojnë metë, i thimi vazhdo, se nuk duhri, jenë në fazënë e rezistencës. Apo, veç shtëja ujtë edhe shtërën nëjë kontë, se shpejti delë ari, edhe shpejti pasrurët ujtë, veç edhe pak, jenë në fazënë e rezistencës. A do me pasë që qështë i bjënë kër rezistenca, në shrejnë YouTube-atë e kështë qështë që që pasrurët ari, kështëre të amanë, qështëre vëngatit, në sh ose merrni kofën shpër shojë ujë hiç mos provo kërkoni qëra qësh uji mushë mushë fillim turbulon turbulon turbulon donato për mi pastaj uji i çet për jashtë pastaj shkëndu ku kristalizohu deri sa të bëhet i pastër komplet ama çka e bën pastër vërtetësia e bën pastër kem gula e bën pastër rezistenca e bën pastër apo a mançoset jo ja, shumë i kër harçi tapa tenolem pa, pa kam jo jo allahopat e bollshme është andaj të ndonë vështë Allahu për nga të regon se, aja që Allah e ka zbrit është e bëllshme me i mush zamrat e qindre i bërmesudave, i cili veç njej ka mush zamrat e milion e njerëzve. Qëfar shpall e është kjo, qëfar burimi i pashtershën është kjo, i vazhduhshën, andaj me urikryt prap në komentimin e sures rad, prap kërshën më pëllis ka me thonë që se këne thonë, që thmonë. E kur mësë ndi vetëm të, mjaf, do, të, të të ndi është se mjaftu shumë ke marrë, mjaftu shumë ke mësu, mjaftu shumë ke dëgju, ja, ja, kur nuk është mjaftu shumë, gjithë do ardhje, gjithë do dëgjem, gjithë do informat, e ka një diqka të saktume që se ka pas e para, se ka e njëta. Kur zë mësë pas të dëgju, vesë pëse ka shtytjen, apo që janë i mëndë parës është balë, e ka shtyti që i një mënd të parës është balë, e, e dheta e kështë në rrë. Qështë të bëndë. Përëndaj, këty e në shembojt që Allah i s'jela, mirë pa po epilogu përfundimtarë, i këty e shembojt, s'ka marë fundë. Unë e vetëm e prezentova kuptimin e shembojt, dhe funksionimin e shembojt, ndërsa mesajn e shembojt, se ka të zoha. Mesajnë, qëfar mesajnë ka këj shembojt? Pë në përmbyllje një avë nashme, insha Allah bërnillah, kur me dhërt përmbyllet serimi i këti shemët të mbrekullu shumë të mdozër, që kemi nëvoj shumë në medrodhjia. Allahu nëjë pastor e zemrë atona, nëjë mbuqt Allahu e zemrët, e nëjë zhjënuft që të nëzën sama të për nga shpalli ati, nga, nga, nga adhurimin dhe i përmendjë ati e kështë më radhë, dhe Allahu të varë këtë ala, në adha është e rezistincë të mjaftushme që ti rezistujme temperaturët të sprove dheri në kristallizim të qitërsis edhe kulojshmis të imani ton edhe bindive tuna karshi Allah të bade këvotele Me kaxh për sët, vazhdojmë në sëllimin e kësaj edhe në rakimit ashme, direktore Allah i ruajt pa po që ditë mira edhe kujdes ditë me Hanës o është Arafati, agjeru shumë, me ibadet, me punë mira dhe Zotë Gjellawala në mundësoj që ditë në bajramit të darimit të pasën nga mokatët, e të gëzohemi për faljen, pas të gëzohemi edhe për bajramin. Asallam ala Mohamedin, wa ala Ali, wa sahbë, wa salamat, e sejimin këtë jom.